Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise securan la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct, o ediție în care mă voi strădui din răzputeri să vă informez atât cât pot, atât cât mă pricep și eu astfel încât să fie lucrurile cât mai clare pentru toată lumea, pentru că există un bombardament de dezinformare în aceste zile legate de această luptă infernală pentru justiție și mai ales pentru scăparea unora uh, prin dezincriminarea infracțiunii de abuz în serviciu. Vă fac câteva uh, precizări așa de ordin cronologic mai degrabă. Abuzul în serviciu este o infracțiune prevăzută de codul pe la, penal la articolul 297 și pe românește așa tradus... Um, Abuzul în serviciu este fapta funcționarului care cu intenție, nu se spune asta cu intenție, dar este prevăzut la infracțiunile cu intenție, produce un prejudiciu statului. A existat o formulare acolo care a ajuns în atenția Curții Constituționale și care a decis în vara trecută că această și asta nu vi se spune la televizor, mai ales la televiziunile unor persoane care sunt, mă rog, deja condamnate, Abuzul în serviciu este constituțional. Această infracțiune, această artic acest articol 297 este constituțional, dar în măsura în care se referă la încălcarea unei legi sau unei ordonanțe, adică a unei legislații primare. În România, reglementările se fac prin legi sau ordonanțe, dar și prin acte ale guvernului, ale ministrilor, ale autorităților locale, unele dintre ele date în aplicarea legislației primare legi, ordonanțe. Există deci în momentul de față în România un vid legislativ, așa cum se spune, așa cum pretind unii și alții că, domnule, în 45 de zile de la decizia Curții Constituționale n-a mai fost aplicabilă infracțiunea asta prevăzută la articolul 297 din Codul Penal? Nu! Pentru că în România Curtea Constituțională a spus că articolul este Constituțional. E adevărat însă că a admis excepția ridicată în speța respectivă de cei care erau inculpați. Ceea ce a confunzat pe toată lumea e chiar eu am criticat foarte dur Curtea Constituțională. Am spus la vremea respectivă și mențin această afirmație că judecătorii au fost niște ticăloși care au dezincriminat de facto abuzul pentru că au ridicat o centrare politicienilor și avocaților, adică vremurile pe care le trăim acum. Sigur, asta era astăvară, abia dacă mai ține o minte ce am spus astăvară, nu știu dacă mai țineți noastră minte, găsiți articolul pe site-ul Bizidei. Săptămâna trecută, mai exact vineri, și vă în cazul la pastila Bizidei. s-a întâmplat în felul următor. Curtea de apel Alba a admis contestația la executare a domnului Dan Daniel, secretarul Consiliului Județean, fost secretar al Consiliului Județean Hunedoara, care a scos la concurs un post de director la Direcția Generală pentru Protecția Copilului și a dat directorului pe funcție, care era și singurul candidat, dar mă rog, era director în sensul că era cu delegație, nu trecuse un concurs, a vrut să dea concursul și l-a pus tot pe să facă subiectele. Deci a aranjat, în mod evident, mi se pare mie, a aranjat practic un concurs pentru o funcție publică. Numai că a prins de neau. i-a interceptat, la dosarul respectiv sunt și interceptări și probe materiale, că i-au prins cu sticurile, cu subiectul și așa mai departe. Astea sunt realități pe care noi le știm des în România. Ele se întâmplă frecvent. Deseori examenele pe funcțiile publice sunt aranjate. Da? Numai că ei au încălcat, a considerat instanța, o hotărâre de guvern, iar nu o lege. E o hotărâre de guvern numărul imediat vă și spun, 611 din 2008, care este dată în aplicarea legii funcționarului public și care prevede că fiecare dintre membrii comisiei de examinare trebuie să facă câte trei subiecte. Și pe chestia asta domnul Dan Daniel a luat în primă instanță o condamnare de trei ani cu executare, după care instanța de la ALBA a zis, băi, n-a încălcat decât un HG, nu o lege, nu legea funcționarului publică în care a fost, în aplicarea care a fost dat HG-ul respectiv. Și a zis... Există decizia CCR-ului, dacă n-a încălcat uh, nicio legislație primară, ci doar o hotărâre de guvern, fapta e dezincriminată. Hai noroc, l-a achitat. Decizie definitivă, care a ridicat uh, mingea la fileu, exact uh, lui Liviu Dragnea, l-am văzut azi dimineață la televizor, a fost la proces acolo. Domnul Liviu Dragnea, din păcate, a încălcat o lege, nu o hotărâre de guvern, nici un ordin de ministru. Și, mă rog, nu, nu mai discut despre domnul Liviu Dragnea decât dacă mă întrebați dumneavoastră. Altfel mă abțin. E adevărat însă că, uite, avem astfel de cazuri. Nu știu dacă vi se pare ceva foarte grav să aranjezi un concurs pe o funcție publică. Și nici nu vreau să vă influențez. Deja mi-am spus părerea la uh, pastila Bizidei. Dar da, aceste fapte, care rămân cumva în sfera administrativă după ce au fost dezincriminate prin decizia Curții Constituționale, aceste fapte ar urma să fie sancționate cum? Prin uh, amendă, prin desfacerea contractului de muncă? Pff, înțelegeți? Deci nu mai sunt fapte de corupție. Și de aici pornește dezbaterea noastră de astăzi. Vorbim pe acest caz al domnului Dan Daniel sau pe altele, dacă vreți dumneavoastră, să le invocați, este treaba dumneavoastră, eu sunt de acord să le invocați, și să îmi spuneți cum ar trebui sau dacă ar trebui uh, pedepsite astfel de fapte ca fapte penale. Că asta e, de fapt, vidul legislativ în momentul de față. Asta ar trebui să modifice parlamentarii în codul penal sau să prevadă în codul penal dacă vor să fie fapte penale. Dacă nu, să le pună în alt cod, să le pună în alte legi. Dar să le pună undeva, pentru că astfel de oameni scapă. Iată. 0372069599 Nu ezitați să puneți orice fel de întrebare. Eu nu o să ezit să spun nu știu acolo unde nu știu. Dacă știu, vă spun părerea mea. Dacă nu știu, pur și simplu vă spun că nu știu, că nu sunt mare specialist. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua. Vă ascultăm. Punctul meu de vedere este că ar trebui încrimineate penal Pentru că Trebuie în sfârșit să punem oameni Pe criterii de meritocratie Nu pe Nu să urmărim alte interese Cui nu-i convine Sunt oameni destui care pot intra în sistem Cui nu-i convine Cărora care că nu le convine Care sunt în această situație Îi invit să meargă în privat Unde Acestea sunt, din punct de vedere, criteriile de alegere a unui candidat, pe criterii de meritocratie. Aș vrea să-i văd un pic în privat cum se descurcă. Bine, e opinia noastră și vă mulțumesc pentru ea. Încerc să iau cât mai multe opinii astăzi. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, maise! Vă ascultăm! Și eu sunt de acord cu antevorbitorul meu. Trebuie să-și argumentăm puțin. Da, trebuie... Pentru Să vă spun de ce, uite, iertați-mă! Numai, vreau să vă mai dau încă uh, un exemplu. Îmi pare rău că nu l-am la îndemână, dar acum o săptămână, Curtea de Apel Craiova, dacă nu mă înșel, sau Tribunalul Dolj, nu mai știu exact, a pronunțat o decizie de condamnare la trei ani, cu executare, pentru un procuror uh, prins cu șantaj și trafic de influență. Mie mi se pare că e mult mai gravă fapta procurorului respectiv Mai ales având în vedere calitatea acesteia Dar a luat-o 3 ani ca și funcționarul de la Hunedoara Asta spuneam, că legile ar trebui chiar înăsprite un pic Și eu sunt curios dacă cineva ar face un calcul Dacă s-ar putea face un calcul Să vedem cam ce, paguba, ce pagube au fost aduse statului român de oameni incompetenți Atenție, nu este vorba de incompetență. Abuzul în serviciu presupune intenție, directă sau indirectă, dar intenție. Pentru incompetență am avut neglijența în serviciu, de dezincriminată și ea prin OUG 13 și, și repusă de OUG 14 în vigoare. Sunt perfect de acord, dar faptul că eu angajez pe cineva care Așa. este incompetent și aduce pagul băstatului. Domnule dom înțelegeți Simplu. că nu e vorba de incompetență? i-au dat eu, candidatului să facă subiectele la examen pentru funcția publică. Dacă era atât de bun, m-auziți? Da, scuze. Dacă era atât de bun respectivul candidat, n-ar fi avut nevoie de un pic de ajutor, să zic așa. Asta e părerea mea. Și atunci, cel care l-ajută trebuie pedepsit, pentru că cel care l-ajută aduce pagubă statului român. Ok, bine Vă mulțumesc pentru opinie 037 Într-adevăr, uite de la primele de două telefoane De fapt avem această problemă Infracțiunile de corupție Considerate mai grave, să zicem, de către societate Nu au pe, niște pedepse foarte mari Astfel încât uh, infracțiunile mai mărunte Să fie pedepsite cu mai puțini ani Ce spuneți Aurelian? Bună ziua! Salut Moise! Și eu sunt de acord, ar trebui încadrate ca și fapte penale. Și pot să spun clar, știu din surse sigure, se angajează în instituții publice, îl angajez pe frate meu, îl angajez pe cumnatul, meu, l angajez pe... E fenomen la noi, tine, știm cu toții asta, da, așa chiar e." Dacă, chiar dacă sunt incompetent. De aici pleacă absolut toate problemele din instituțiile publice." Pentru că se fac favoritisme. Și sunt atât eu de grave favoritismele spus, astea încât să bași pe cineva p la pușcărie? Păi dacă, dacă sunt atât de, atâta de grave. Pentru că omul ăla nu știe ce trebuie să facă pe postul respectiv. Habar nu are cu ce se mănâncă toată chestia aia. Ești curios, oricum, Aurelian. Eu... Aurelian, da, uite, fi, e un caz da. închis. Dan Daniel, secretarul Consiliului Județean Hunedoara, a scăpat, a fost achitat... Nu știu dacă ați înțeles foarte bine speța. Sunt curios, dumneavoastră, ce pedeapsă i-ați fi dat acestui om. Vă las să vă mai gândiți? A, nu, nu, nu. Eu am înțeles. Păi am vedeți, înțeles e, ușor să, e ușor să spuneți, doamne să fie mai, să, să fie pedepsite mai dur. Cât de dur? Eu nu am zis să fie pedepsite mai dur. Eu am spus că trebuie avut da. grijă și pe cine, pe cine se angajează. Trebuie, trebuie luat Uh, tras la răspundere uh, acela care angajează, își angajează favoriții. Da, Aurelian, trebuie ok. Totul? Am trebuie rugăminte tot... la dumneavoastră, Aurelian. Deci, cred că suntem cu toții de acord asupra acestor lucruri. Trebuie, într-adevăr, trebuie. Dar eu vă cer să faceți astăzi pasul mai departe. Hai să nu vorbim truisme. Hai să ne implicăm în această dezbatere care a bulversat societatea noastră. Să venim cu soluții, să, nu știu, să contribuim, dacă vreți, la această dezbatere. 0372069599 Cristian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu văd altfel lucrurile. Mie mi se pare că trăim tot așa într-o poveste în care să-i băgăm pe toți la pușcărie, să le facem dosare penale și să facem acum în loc de spitale școli să facem numai pușcării. Da, e un punct de vedere și asta, deși mi să vă se spun pare sincer. Aberant, mi se pare aberant. Ce vârstă avem? Ten... Uh, am 28 de ani, dar sunt un antreprenor. Da, așa gândeam și eu la 28 de ani, dar să vă spun că la 42 mi-am dat, sau de fapt pe la 4, 38, așa mi-am dat seama că -avem școli, nu mai avem bani de școli pentru că n-am făcut destule pușcării. Nu chiar. Eu, uite, în cazul de față cu domnul ăsta care i-a dat postul unei da. prieten sau l-a favorizat... Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Erau gheșai lor da. acolo. Da, a, exact. Cum se întâmplă? să le zicem așa. Era a... o doamnă cea care a luat postul, condamnată și ea în aceeași speță. Așa. Eu nu, nu le face penal. Dar ce le-aș contractului de muncă și punerea pe o listă neagră să nu se mai angajeze nicăieri. Da, atunci nu știu dacă mai merită să-i urmărească de neau să -i intercepte. Pe, Vă dați seama că că se îi, băgăm, îi băgăm în penal, stăm prin tribunal 2-3 ani și ne trezim că îi achităm până la urmă. Pe de altă parte, Cristian, iertați-mă dar doamna respectivă, fără a avea competențele necesare, a ocupat postul de director al Direcției pentru Protecția Copilului. După aia ne mirăm, băi, dar de ce sunt copiii chinuiți în România? Pentru că posturile din aceste structuri se dau uite cum. Și Vă puneți problema azi, și așa? Da, pun pentru că am și copil mic, mi bun în felul următor. Haideți să-i băgăm în și pe profesorii acei incompetenți care bat copiii. Mm, schimbați vorba. Vedeți că sunt profesionist și eu în materia asta, adică îmi dau seama când vreți să evitați un răspuns. No, nu, nu evit. eu nu aș pleca în penal. La fel și cu cei. Uh, și cu. eu sunt apolitic, adică nu mă interesează. Nu am ieșit în stradă, da. dar. Uh, Știți cu... că 90% dintre cei care nu au ieșit în stradă sunt apolitici. Da, nu, nu, nu mă interesează ce zice Răsu, nu sunt influențat de nimeni, nici Aşa. de Soros, nici de Antena 3 da. nu mă interesează, nu mă ilaterizez. Ok. Uh, și cu chestiile astea, cu Livru, Dragnea, cu toți... Nu, nu, reveniți cestea. la cazul ăsta. Nu, nu, nu, vă spun exact cu toți de care ne-au curat țara. Eu mă simt, mă simt fura de, de când am început să deschid ochii în lume. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că faptul că nu avem școli destule contează foarte mult, mai ales în alegerea unor penali. Cu ce mă încălzește pe mine că un penal face trei ani de pușcărie da. și are o avere de sute de milioane de euro. S-ar putea ca alți penali să nu mai fure. Ha, depinde câți ani de era pușcărie bine, fac. dar uite eu să vede exemplu de 27 de ani că au făcut câțiva pușcărie și pur în N -n continuare eu, domnule, -mă, nu domnule, iertați-mă nu e adevărat ceea ce spuneți de vreo 2-3 ani au început să-i bage în pușcărie înainte de asta au scăpat cu toții de fiecare dată A, infracțiunea asta de abuz în serviciu mare atenție, deci și ea face o trimitere la codul vechi de pe vremea lui de pe vremea comunismului dar e în codul penal din România de la CUZA Uh, ea a fost redefinită în 2005, potrivit tratatelor internaționale. 0372069599, Ludovic. Bună ziua! Salut, Marius! Moise! Uh, Moise, scuze, mie vine imediat. Nu-i problemă, de deseori nu se întâmplă să-mi spună lumea, Marius, nu-i nicio problemă. Da. ascultăm! Moise, da! Uh, abuzul de în serviciu, în mod normal și teoretic, trebuie incriminat. Într-o formă poate să fie pecuniară sau penală. Depinde de gravitatea faptei care se săvârșește în, în speța respectivă. Este foarte adevărat, cum spuneai mai devreme, că ar trebui niște criterii. Corupția, eu știu până ce nivel de pedeapsă să aibă și abuzul în serviciu în funcție de prejudiciul creat, să aibă și el da. uh, limitele lui de, uh, de pedeasă. 100.000 de, de lei e bine? 200.000, cât e bine? Ludovic. Ah, ce rău îmi pare că l-am pierdut pe Ludovic. Nu cred așa ceva. Marcela sună-l înapoi pe Ludovic, te rog. Ana Maria, bună ziua. Bună, Moise. Vă ascultăm. Deci, abuzul în serviciu trebuie obligatoriu, pedepsit și năsprite pedepsele. Și nu cu, cu limite de sume, pentru că sunt foarte multe cazuri în care sunt multiple abuzuri în serviciu de sume mici, care, și create persoanelor fizice. Ce înseamnă, Ce înseamnă sume mici pentru dumneavoastră Ana Maria? Păi uite, cazul meu personal. Așa. Deci am avut un incendiu pornit de la un vecin, ne-am judecat pe daună și la un moment dat a fost, angajat, a fost numit de instanță un expert judiciar care Așa. are rol de funcționar public. A, știam clar cât îmi este paguba Deci îmi făcusem evaluare și profesionistă Că nu mă pricepeam eu personal Să evaluez dauna Așa. Când se distruge tot etajul de la casă Aveam daună de 65.000 de euro Și vine domnul expert judiciar Cu prima evaluare la 50.000 de euro Deci îmi provoacă prima daună De 15.000 de euro Norocul meu a fost poate că, a greșit, eu știam, că... Nu. Poate a greșit Așa am, zis și eu. Da. Așa am zis și eu Și am adus obiecțiuni Bine, ok. Din, e un, e un alt 65 proces. de articole, da. 63 erau greșite, atât erau corecte ca dimensiuni și ca prețuri. Uh, șiagurile și burlanele. Bine. Rest tot. Ana Maria, unul. Spun, spun ca idee. Asta cu deci, plafonul -o e final... o chestie, de discuție interesantă care merită dusă până la nu, capăt. Nu, nu trebuie păstrat niciun plafon. De deci, ce? în momentul în care. Pentru că fac abuzuri în serviciu mici, deci, mie mi da, da, eu, dacă n-aș fi știut, aș fi avut paguba de 15.000 de euro. Uh, mi -a, am făcut, am ridicat obiecțiunile, mi-a diminuat și mai mult. Deci a știut clar, i-a spus clar unde a, unde a greșit, între ghilimele. Nu a greșit, a făcut-o intenționat. Să vă a făcut-o intenționat și de, și de un an de zile am făcut reclamație și de un an de zile n-am nici un răspuns. Bine, fac eu câteva precizări, după care continuăm discuția cu Andrei. Deci, individualizarea pedepsii, Să vă spun asta cu suma e o chestiune extrem de relativă. 100.000 de lei e fondul de salarii la primăria de la mine la țară. Vă dați seama ce înseamnă dacă primarul. Zic că aproximativ nu știu exact cât e fondul de salarii, dar vă dați seama ce înseamnă dacă primarul nu mai are banii de salarii dintr-o lună pentru că un funcționar a comis un abuz. Pe de altă parte, la primăria București, cea mai bogată din țara noastră, unde bugetul. Din despre 2 miliarde de euro, 100.000 de, de lei cred că îi găsești pe jos, dacă te străduiești puțin. Pentru asta avem însă judecători. Altfel spus, legea este aplicată pe fiecare paz, pe fiecare caz în parte, nu de un calculator, ci de un om care judecă situația. Cât contează, că se spune mereu, bă, un host de găini, cât contează o găină pentru un corporatist deloc probabil cât contează o găină pentru o femeie în vârstă de la țară care are în total două găini foarte mult. De aceea se face individualizarea faptei și a pedepsei de către un judecător, iar nu de către un calculator. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Asta e capcana de fapt cu pragul ăla pe care tot vor ei să-l pună acolo, să punem pragul, să punem pragul. 0372069599 Radu, bună ziua. Radu, Andrei. Andrei, bună ziua. Alo. Radu rămâneți pe linie că vorbesc bună, cu noastră. Andrei, vă bună rog. ziua! Vă ascultăm. Vreau să fac o scurt uh, paralelă. 10 deci ani. Uh... Nu se de prea bine, Andrei. Dați-vă mai lângă geam. Așa, mai lângă geam. Alo. Așa. Nu, foarte prost. Îmi cer scuze, Andrei. Foarte prost. Dacă... Îmi cer scuze, nu se înțelege ce spuneți, Andrei. Îmi pare rău. Radu, bună ziua. Radu. Salut Moise salut. În sfârșit vă aud bine. Despre... Despre ce vorbim noi, omule, acum? E furt. E furt, dacă nu chiar furt calificat. Nu, nu, furtul e furt, abuzul e abuz. Eu am mai Dar explicat... Domnule furat. Dom nu e furt, e pagă, vreți să vă spun. E pagă. Atâta doar că paga e greu de dovedit. Ca acum nu se mai dă în mână cash ca să-i prindă DNA-ul în fapt. Se dă pe... prin cine știe ce offshore. Dar abuzul în serviciu, pagu baia pe care o suportă primăria respectivă, se vede. Și atunci, pentru că nu poți să-i prindă cu șpaga, că s-au sofisticat, îi prin cu abuzul. Cam asta e explicația, e foarte simplu. Am e... înțeles, dar rămân la părerea mea. Că e furt. E furt. te dacă... fură pe mine, te fură pe tine, în momentul în care vrei să te duci, să te angajezi, să dai un concurs, te-a furat. Nu mai ai cum tu să te angajezi, să ajungi. Ok. Nu. Te fură De... pe tine, pe mine, pe copiii noștri... Adevărul e că există multiple situații din astea în care oamenii sunt frustrați și nu înțeleg de ce au câștigat alt, au învățat, au luat note mari și au picat la examenele astea pe funcția publică la oral. Se întâmplă foarte des, stimați organizatori de concursuri pe la stat. Să știți că toată lumea știe cum să face aranjamentul. Gabi, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise. Ați înțeles tema domnul discuției? Să un pic? Am înțeles-o foarte okay. bine. Nu trebuie. Uh, lucrez aproape de sistemul de stat. Pentru mine neglijența sau abuzul în serviciu e una și aceeași treabă. Nu are cum. Pentru că <coughs> întotdeauna un manager, un da. director își angajează oamenilor pe care îi pune să facă exact lucrurile care le dorește el. Deci cu intenție. Cu Asta e diferența, Neglijența e o greșeală, exact. atenție, intenția presupune, mă înțelegeți, o faptă mai gravă, exact. abuzul subalternu este cu intenție. Întotdeauna, Subalternul întotdeauna o să facă ce zice șeful. Nu întotdeauna, să știți. În în majoritatea cazurilor, poate 5% din contractele cu statul se fac pe bune. Gabi, Restul, Gabi, ascultați-mă puțin. Nu întotdeauna da. și știu ce vă spun, mai ales atunci când subalternul cunoaște legea și știe că riscă să intre la pușcărie. Bineînțeles că nemai având o astfel de reglementare, subalternul va face ce îi spune șeful. Că ce riscă? E, o sancțiune exact. de la șef. Și atât? Atât, atât. Îi taie 10% din salariul, 3 luni și mustrare și atât. Ce propuneți? Nu se întâmplă nimic. Propun. Da? Părerea mea ar fi neglijența, într-adevăr, o face subaltern, dar trebuie să răspundă tot șeful, pentru că el girează pentru acel contract sau pentru acea achiziție sau pentru... Îmi dau seama că ce nu se vă e comporta. foarte clar ce înseamnă uh, faptă cu intenție și faptă din culpă. Se fac cu intenție, nu. se fac cu intenție, domnul Muzi. Intenție, okay. pentru că dacă eu am ceva de vândut cu 5 lei, da. altul are de vândut cu 7 lei... Da. Câștigă cel cu șapte lei cu, și cu o calitate mai slabă a produsului, Ei. pentru că eu nu sunt în sistem. Ok. Și directorul de achiziții sau cei care organizează cu bună știință cumpără produsul mai scump și mai prost. Să știți, Ca ora Să tot în bugetul. Chiar într-o astfel de situație descrisă de dumneavoastră, e o situație clasică de licitații. Ba, chiar cele mai multe dintre ele nu se organizează pe legislație primară, pe legi și pe ordonanțe, ci pe legislație secundară, adică pe ordine pe hotărâri ale Consiliului Local, pe hotărâri de guvern și așa mai departe, iar ăștia scapă. Așa e, ăsta e adevărul. După decizia din vară, scapă. Decizia a Curții Constituționale din vară. De aia v-am zis să ne spetim, să muncim, să plătim taxe ca să-i plătim pensia a domnului Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale. Eu tot bag bățul prin gard, că poate, poate mă dă în judecată să dovedește ce a făcut. Da, în fine. Um... Trebuie să, trebuie să înțelegem cu toții acest aspect. că în cele mai, Adică, țin neapărat să înțelegeți diferența, pentru că aici e foarte multă confuzie, din, diferența dintre intenție și culpă. Culpa înseamnă greșeală. Intenție înseamnă că autorul ei a știut ce pagubă produce, indiferent că a urmărit-o sau că n-a urmărit producerea pagubei respective. Nu intru foarte mult în detalii de astea juridice că nu facem aici dezbatere de avocați. Pe de altă parte, ceea ce trebuie să știți cu toții este că în cazul abuzului în serviciu, procurorul trebuie să dovedească această intenție. Faptul că el a știut că provoacă o pagubă. 0372069599 este numărul de telefon. Cine urmează? Cine urmează? Liviu bună ziua. Liviu? Liviu? Liviu nu vrea. Hai să vorbim cu Cătălin. Bună ziua, Cătălin! Bună! Vă ascultăm. Uh, bună, domnul Moise. Uh, Ce-aș vrea eu să semnalez. Uh, da. Am putea face o analogie foarte simplă între sistemul privat și cel de stat. Toată lumea e tentat să facă asta, dar nu, nu putem păi, face astfel de analogii. Păi, dacă, dacă guvernanții noștri dau uh, o lege prin care... Uh, Dezincriminează abuzul în serviciu De ce să nu dăm și la privat? Eu în să mă, mă ocup de afacerile Unui om, da? Da, nu, eu, dumneavoastră nu sunteți pasibili De abuz în serviciu, pentru că nu sunteți funcționari Asta e diferența Păi da, eu asta vreau să vă înseamnalez Adică ăia au voie, noi nu avem voie Păi da, hai să fie lege pentru toți, Nu? <laughs> diferența este că dumneavoastră e, nu sunteți un servant public, domnule e, exact. lucrați pentru domnul, cineva, nu pentru domn, țara România Curan, da. este de râs, scriu ce a zis uh, interlocutorul meu de al doilea din, fa din fatele meu sau din fața mea, Așa. care spune este furt deci ăsta este furt Calificat. Nu este hoție în sens larg, dacă vreți așa. Deci, da, ok, bun, ce propuneți? Haideți să aplicăm, a, să, să devenim mai aplicați în această dezbatere. Nu, nu, se, nu se poate, deci este, este incredibil așa ceva de, de, de multe clasamente sau multe statistici pe Facebook. Păi nu există, în nicio țară nu-i nu limitat pe cuniar, vorbim, ca o limită. Este incriminat, punct, fără... Să știți că aici este o altă dezinformare care se folosește pe scară largă. Da, există țări în Europa care au și țări care nu au această infracțiune de abuz în serviciu, dar asta pentru că au definite alte responsabilități, inclusiv penale. Este foarte ușor să păcălești publicul în felul acesta. Da, mă rog. Bună ziua, Alexandru! Uh, salut, salut Moite. Uh, în primul rând, uh, mersi, pentru că m-ai lăsat să intru în direct și de asemenea aș vrea să spun că apreciez foarte mult ce faci și obiectivismul cu care tratez tot ce spui. Vis-a-vis uh, -vis de problema de astăzi, uh, uh, eu am oarecum o, o, o experiență în familie vis-a-vis -vis de lucrurile astea. Tatăl meu a condus o firmă de construcții micuță la nivel local o perioadă foarte lungă de timp. Și ăsta este motivul. Un, un, un pas pe care își dorea el la momentul respectiv să-l facă era să înceapă construcții cu divers, diverse contracte mici evident. Publice. Cu primăria. Asta. Publice, exact. Okay. E, a fost imposibil pentru el vreodată să reușească lucrul ăsta. Nu a reușit. A supraviețuit cât a putut el de mai apoi cu... Pentru că nu... Efectiv nu avea acces la el. Adică mergea la licitație? Nu, domnule, îi se cereau și pe față. Îi se cereau și pe față. Dacă vrei lucrarea asta, trebuie să dai atâția bani. E simplu. E o experiență pe care o am. Eu știu că e adevărată, nu vorbim de dovezi aici, eu îți spun la experiența mea personală. Da, să știți că pentru A asta avem procurori. Într-adevăr, sunt complet de acord cu lucrul ăsta, pe de altă parte, haide să-ți mai spun și o altă latura problemei. Vorbim de o familie simplă, unde nu sunt atât de mulți bani de investit, unde nu e nici măcar atât de mult timp de investit. Vorbind de un om simplu care cer mai mult, 90% din timpul lui pe zi, se chiniește să pună mâncare pe masă, nu okay. să stea cu dosare pe la procurări. Deci, okay. na, mai e și partea asta Pe de altă parte, ca soluție Pentru că am observat că pui foarte mult uh, ton Pe chestia asta și ești foarte normal și foarte corect Ca soluție aș propune Prin, evident, o decizie guvernamentală O comisie și o platformă online Pe care să se facă publice Absolut toate concursurile de genul ăsta Cu tot cu rezultate Și cu detaliile rezultatelor Adică... Există se... Se... Nu știam că există dacă există. Îmi scapă și... în momentul ăsta, dar să știți că zic, nu, nu pe seapă. Ok, okay. și dacă există, atunci putem vedea pe această, pe această platformă online. Sunt cine foarte a puțin care, care știu ăla. de Sunt foarte posturi guvernamentale. Mai dăm noi pe aplicația Bizidei câteodată, mai ales pe okay. județe, pentru că e util. Deci, când sunt scoase la concursuri posturi, peste tot, noi dăm informații utile pe aplicația aia, și, no. dar le trimitem local. Când e scos Am în, în Tulcea, scoate în așa și așa mai departe atunci cine a câștigat concursul ăla și ce rezultate. Da, ele faptul. se afișează. Nu întotdeauna și peste tot la fel, dar ele se afișează, însă v-am zis, e foarte greu să treci Deci aici vorbim totuși de DNA. DNA-ul e DNA. Pe ăștia i-au prins... prins după interceptări, după niște urmări. Adică sunt specializați în genul ăsta de muncă. Mă înțelegeți o doua... ce vă spun. Înțeleg perfect. Și o a doua soluție pentru acest gen de... Uh prin fracțiune până la urmă, ar fi într-adevăr să fie tratată mult mai grav decât este deja. Și luată mult mai în serios Pentru că spunea mai devreme cineva Mai multe apeluri din urmă la începutul emisiunii Și n-a terminat ideea Aș vrea să-l completez Așa. Pentru că e foarte important Spunea cineva că de aici se trag toate problemele din țara asta Și tu cumva cred că l-ai contrazis Dacă nu mă știu Iar eu aș vrea să-l susțin pe acel om Pentru că într-adevăr, la nivel personal Să spunem că poate nu ar avea Un mare efect Adică dacă tu fiind un știu ce Nu lucrăm toți cu statul director, Asta am încercat să vă spun da, da, contează da. foarte mult și actul administrativ e, bineînțeles, foarte afectat de corupție. Nimeni nu neagă asta, dar vedeți că țara totuși merge înainte. Chiar dacă această birocrație românească, vă spuneam, e cam la fel de la cuza încoace de când a fost păi, înființată. Păi da, dar aici funcționează lucrurile pe un, uh, la, la nivel colectiv. Înțelegeți, Adică nu e o problemă... N-aș da cu piatra de... în toți, să știți, n-aș da păi, cu piatra în toți funcționarii Deci, nu am publici. spus toți, nici nu am spus toți, dar eu zic că dacă facem niște statistici, e o sumă destul de convârșitoare a oamenilor mm. care fac genul ăsta de, de favoritism. Okay. și care contează enorm în instituțiile publice. Bine, pentru că dacă. Bine, mersi, mersi, Bine mulțumesc mers. pentru opinia noastră. Eu vă spun așa ce am observat eu și este doar opinia mea. Uh, vă spun Pun că sunt instituții publice care funcționează pentru că găsești 1, 2, 3 care țin în spate alți trei niște oameni hipercalificați și super competenți care merită mai mulți bani decât primesc și sunt instituții publice care nu funcționează. De ce? Pentru că se dau șpăgi, se iau șpăgi, se angajează neamuri. Știm cu toții aceste lucruri, fiecare de acolo de unde e el. Hai să ne întoarcem la dezbaterea de astăzi. Ina, bună ziua! Bună ziua Moise În primul rând aș vrea să spun că sunt o mare admiratoare a activității în principal pe care o faceți mai -a în perioada Mina. asta. Haideți să ne concentrăm da. că mai avem 10.000 să termine emisiune În regulă Eu sunt contabil de profesie profesor de ceva ani Așa. Mă lovesc foarte des de administrațiile financiare Așa. Cum e activitatea acolo și chiar toată lumea are rost să mai vorbim acum Păi eu tocmai v-am spus exemplu. că n-aș da cu piatra în toată lumea Tocmai no, no, Că no, no. sunt oameni da. și la administrațiile o, o să financiare să dau... Care te scoți dintr-o situație nasoală Că știu meserie Exact, exact După multe insistențe, probabil Pentru că nu sunt nici ei motivați Părerea mea Bun, o să vă dau un exemplu Care mi s-a părut În trecut pe orice limită Atunci A venit un control la noi Pentru că am cerut o recuperare de TVA Așa. Bineînțeles, firmă Să precizăm că este obligatoriu controlul în cazul în care cereți exact, returnarea de TVA. Exact, okay. dar firma cu toate actele în regulă, totul legal, deci la milimetru, ca să spun așa. În fine, a venit echipa respectivă, era o doamnă care probabil avea o experiență mai mare și un domn care era puțin mai timid, așa, în activitatea respectivă. Ei am rămas, oarecum eu fiind contabilul directorul economic, noi făceam toate raportările pe care ne le cereau. Bun. Rămânând face to face cu domnișorul, care era destul de tinerel, schimbându-i vorbe, ne-a spus că el este angajat la administrație de jumătate de an, iar înainte de acel, acest lucru, a făcut sport de performanță lucru care m-a lăsat cu totul mască, în și momentul ce acela nu știam, nu avea nicio legătură cu rapoartele pe care ele le dădeam nu, nu cunoștea nimic din ce îi spuneam nu înțelepăm ceva cu cei care acolo. au făcut sport de performanță? și a fost în echipa nu. națională de basket de exemplu dar nu avea nicio pregătire economică cum <laughs> poți să vii să verifice o firmă dacă nu ai o pregătire economică? dar Bun, de unde ați concluzia că a făcut sport? eu am jucat fotbal, să vă spun în tinerețe Păi am făcut A, facultate de sport sau nu știu cum se cheamă, A, am Academia înțeles, asta de spuneți. Sport sau da. nu știu ce. Haideți că vă lămuresc deci eu, Ina. nu avea nicio legătură. Nu e așa cum spuneți Și vreau și eu o propunere să Spuneți. De ce nu este așa? S vă explic strichim spuneți dumneavoastră ce propunere aveți. Legat da. de uh, acele... Uh, da? Spuneți, uh, propunerea nu este. Abuzuri, așa. așa. Propunerea nu este. Înainte de a ajunge la un final, că face pușcărie, că nu face, că nu știu termenii juridici. Dasem. Eu își propune prejudiciul, recuperarea prejudiciului în primul și în primul rând, indiferent dacă, dacă totul judecătorul zice că nu e de vină, ok, dăm banii înapoi. Nu știu, să se găsească o cale. Deci să nu mai băgăm la pușcărie, doar să le luăm bani. asta spuneți noastră Eu sunt contabil, gândesc financiar și uh, în plus față de asta aș aplica și o amendă procentuală, atenție! Nu 200.000 de lei, că poate pentru unul 200.000 de lei nu seamănă nimic. Procentual nici, din ști? ce? Din uh, venitul anual. Din, Venit. venitul anual. Da, okay. din venitul anual, din orice sursă. Este un punct de vedere, să știți că... Da. Vreau să vă spun, Ina, că la antifraudă în ultimii ani, deci când s-a făcut trecerea de la Garda Financiară la antifraudă, pentru că au încercat acolo tocmai să curețe, să nu mai existe corupția dinainte și n-au păstrat decât aproximativ o treime dintre foștii comisari de la Gardă, s-au făcut și continuă să se facă și acum angajări. Foarte multe angajări. Condiția nu e acolo să ai studii economice, ci să ai studii și să ți se dă așa un... un teanc de cărți și să le știi pe astea și dai concurs. Deci nu e ceva ieșit din comun sau foarte rău că cineva care a făcut un liceu sportiv sau o facultate sportivă a devenit controlor al statului. Nu e rău asta. Eu zic să nu avem foarte multe prejudecăți din punctul ăsta de vedere că ceea ce contează cu adevărat este ca respectivul funcționar să aibă bună intenție. Asta contează cel mai mult. Vedeți? Intenție. Iar revenim la intenție. Nu se poate abuz în serviciu fără intenție. 0372069599. Mai avem vreo 3 minute. Daniel, bună ziua! Bună ziua, mă respect pentru tot ceea ce văd eu că face. Okay. Uh, acum, uh, tot uh, o să preiau de la tine de chestia cu intenția și o să plec de la ideea că uh, trebuie să, să ținem cont de faptul că uh, cei care sunt funcționari da, au fost aleși pe acele poziții pentru a asigura un suport societății în care noi trăim. Un serviciu da? public, da, da. sigur că da. Exact. Îl numim serviciu public. Să știți okay. că serviciile astea publice, deci noi de la privati zicem, bă, noi producem bani. Nu. Valoarea serviciului public, de la educație până la sănătate și chiar control financiar, poftiți că tot vorbim de antifraudă, astea se văd în valoarea adăugată a produselor pe care le facem noi privații. Adică să nu ne imaginăm că ceea ce fac lucrătorii okay. statului nu se văd, nu se vede. Poftiți. Hello? Da, da. Ok, deci, de acord cu tine, dar totuși vreau să susțin ideea că um, ei uh, în serviciu public da, există un aport de resurse, în mod deosebit bani colectați prin taxe, okay. da, pe care ei au datoria să-i managească în scopul uh, bunăstării societății. Asta e deja discutabil. Corect? E definiția de noastră. Uh, da, păi eu pentru mine vorbesc. Da? Drept urmare, ei nu fac altceva decât să menegiuiască, da? Un buget, o resursă, sau mai multe tipuri de resurse, printre care și banii. Da. În momentul în care abuzezi de poziția în care te afli, înseamnă că tu uh, cheltuiești o resursă, Da? Necuvenit. O risipești mai degrabă. O risipești. Da, încă o dată, da. aici, aici, nu știu dacă ați înțeles fondul problemei. Okay. Fondul dezbaterii de astăzi este dacă ar trebui sau nu pedepsite, incriminate de legea penală, deci să fie infracțiuni. încălcarea păi, mai aici vreau să ajungi, da? deci unor le, unei legislații secundare, adică okay. ordine. Uh, ce mai zis de spun, guvern. Da, da. Ceea ce vreau eu să spun, tu, tu ai numit o eu o numesc furt furtul, prin legea penală, este foarte bine stabilit. Nu e furt, e, da? e hoție, dacă vreți în sens lar, dar nu okay. e furt. Furt este oh, da. să iei banii altuia, altuia. Nu, nu, mă, se, înseamnă că furtul este când unul se duce să ia o găină din curtea unuia, să o mănânce, da. Da? iar hoție este ceea ce face un politician. <sus> ok, da? bine. Acum, de chestia asta, aș fi de acord să se stabilească limită, dar limitele de sus, care să intre Sub, sub alte uh, litere din codul penal, gen uh, suminarea economiei naționale nu mai există. Uh, și așa mai departe. Nu mai există această infracțiune, există. nu mai există, prin nou cod din 2014 a fost scoasă și eu am unele frustrări <laughs> legate de asta. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. O să uh, continuăm, v-am zis, mă străduiesc din răsputări, folosesc și România în direct și Pastila Bizidei și blogul Bizidei și contul de Facebook tot, uh, făcând Cumva, în această perioadă, mai degrabă, muncă de desfacere a unor intoxicări care sunt pe scară largă în societatea noastră. Deci, încă o dată, recapitule și închid. Să nu se supere colegii de la știri că le-am frat un minut. În momentul de față, se poate purta o dezbatere în România despre o altă lege, o legiferare a faptelor de abuz în serviciu, care sunt, comisie, sunt comise prin care un funcționar încalcă o legislație secundară. Curtea Constituțională, rețineți acest aspect că nu vi-l spune multă lume. Curtea Constituțională a decis că abuzul în serviciu, articolul 297 din Codul Penal, este constituțional, în măsura în care e vorba de încălcarea unei legi. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.